Важко навіть пояснити, що це було: дивацтво чи свідоме прагнення загартувати свій організм. Микола був добрим більярдистом, а Аркадій Добровольський прийшов звідти, де замість більярдних куль уживали свинцевих. Однак за більярдним столом він виявляв не тільки настирливість, а й уміння, тож був гідним суперником визнаного майстра. Що більше я придивлявся до цієї людини, то більше вона мені подобалася. Енергійний, із правильними рисами обличчя, провівши в сталінських концтаборах 22 роки, тут би доречно виставити аж три окличних знаки, видавався, однак, порівняно молодим, вродливим, навіть сивена не торкнулася його волосся. Чарівність його образу доповнювали тактовні, широка ерудиція та культура. Не диво, що в нього закохувалися молоді жінки. Закохалася в нього і наша нині видатна поетеса Ліна Костенко – вони навіть пробували створити сім'ю, чому вона не вийшла, не нам судити. Не знаю чому, але я не наважувався розпитувати Аркадія про пережити в концтаборах. Може тому, що мені було відомо, він епілептик. Одного разу серед ночі після чергового нападу епілепсії мені довелося вести його зірпеня до Києва. То було жахливе видовисько. Добре уявляю, що нерви Ліни Костенко не були пристосовані до таких потрясінь. «Потім я ходив до нього в лікарню, і він щоразу вибачався, що завдав мені клопоту. Я з великим смутком слухав ці недоречні благання пробачити його слабкість. Дивлячися на Аркадія, я бачив цілу прірву людських страждань, де вже було розпитувати про пережити в концтаборах. І без розпитувань легко було уявити ті пекельні умови, які з цієї веселої, жвавої, витончено-культурної людини зробили інваліда. Адже... Епілептиком він повернувся з концтаборів. Власне, з ним сталося те ж саме, що з Достоєвським. Але той провів на каторсі лише 6 років, а страхіття записок з мертвого дому, якими він свого часу вжахнув людство, і близько не можуть дорівнюватися до того, що довелося зазнати в'язням сталінських мертвих домів. Зовсім іншою людиною був другий письменник політв'язень, якому вдалося пережити сталінські табори – Анатолій Костенко. Строк його перебування там, мабуть, не менший від строку Добровольського. Костенко теж був українським інтелігентом, проте з міцною народною закваскою. Доброзичливий, завжди усміхнений, навіть іронічний, він не справляв враження ущербленої людини. Та й взагалі, мабуть, відзначався неабияким здоров'ям, бо повернувшись з Америки, я зустрів його в Вірпені все таким же ставним, жилавим і доброзичливим, яким був понад 30 років тому, коли я вперше його побачив. Добровольського вже давним-давно не було на світі, а Костенко розпочинав дев'ятий десяток. Слава Богу, що в нашому народі трапляються і такі людські екземпляри. Мабуть, правду кажуть, козацькому роду нема переводу. В роки, про які я згадую, Анатолій Костенко був, звичайно, набагато жвавіший. Йому страшнувато було подавати руку для вітання, бо він забував, що то не руків'я тачки, до якої був колись прикутий. Духовно це був інтелігент, фізично новий тип гладіатора. Саме він, Анатолій, сміливо і чесно розповідав про ті умови, в яких йому довелося прожити понад два десятиліття. Він провів їх у Колимській шахті, де справді в'язнів приковували ланцюгами до тачок. А якщо прикутий не виконував норми, наглядач мав право розрядити свій пістолет у його живіт. Це було так само просто, як сьогодні зробити робітникові зауваження. Ці розповіді вражали мою душу. Я не міг заснути ночами, мені вижалися обличчя й постаті шахтарів, яким наглядачі стріляли в живіт. Тепер я пригадую, що в 37-му на шахта брали простих шахтарів, які не мали жодного стосунку до політики. Тоді це було незрозумілим, а сьогодні не становило жодної загадки. Професорів та письменників такого фізичного складу, як Костенко, було небагато. Потрібні були справжні шахтарі, і їх набирали за рознарядкою, що приходила з Москви. Десь року 1957 я познайомився з сім'єю, що складалася із немолодої вже господині та дочки-школярки. Було це в Москві, недалеко від резиденції спілки письменників. Навіть прізвище господині збереглося в пам'яті – «Березкіна». Щоб якось прожити, вона здавала кімнату приїжджим письменникам. Отож, коли не було місць у готелі, я досить часто спинявся у Березкіної. Інколи вона з якимось острахом згадувала про чоловіка –